Нас тільки двоє на світі. Що нам до інших? Але звідки з'являється третій? Як хмарка, що десь узялась і погасила сонце. Міріє землю худими ногами в панчохах, схиляє біля неї на поренчата свій англійський костюм і виймає бінокль. Щось говорить до неї, наче давній знайомий, передає бінокль, а вона взяла. А вона взяла, приклала мої фіалки до того самого місця, де перед хвилиною були очі чужого, наче нічого не сталося. «Ні, я не можу бути спокійний, шановний пане! Ні, все може обурити, я вже киплю! Шановний пане, хто вам дав право поводитись так? Чи тямете ви щось з вашого боку нахабність?» Він десь розуміє мову моїх очей, бо повертає обличчя до мене і кидає здивований погляд. Потім байдужно одводить його назад. Ну і чорт з ним. Але вона, що недавно присягалась мені на віки, доволі, щоб з'явились якісь худі ноги і англійський костюм. Ось вона, вірність жіноча. Чую, що я ревную. Повертаюсь до неї плечима і даю собі слово, що між нами тепер кінець. Любуйся своїм британцем. Навіть не гляну. Мене більше цікавить краса природи, вічна і незрадлива. Не обернусь ні за що. Хоч би ти плакала, хоч би благала, ні за що. Сую погляд на шиї. Він мене тягне. А може, то тільки здається, вони десь так захопились одне одним, що я для них не існую. Хіба обернутись раптом і накрить голубків. А яке мені діло до чужого кохання? Проте обертаюсь цілком холодний і зустрічаю з її очима. Такі покірні, благаючі і невинні. Тоді я від серця все вибачаю і все забуваю. Любиш? Кохаю. Тепер знов ходжу за нею. Де вона, там і я невідступно. На британця ані тіні уваги. Він не існує для мене. Іду отдалік, за блакитним вуалем, або назустріч, щоб глянути в очі. Вона вибирає картки. Я теж купую. Вже повні кишені. Розглядає вітрину. Я стою поруч. А все для того, щоб зловить погляд, кинутий потай, лукаво через голови людські. Так сонце часом просуває своє проміння крізь дощ. Вже день скінчився, засвітилася ніч, а я ще на ногах. Де вона? Там і я. Вона вже втомилась. Пора б їй спочити. В останнє світлі зірок заглядаю їй в очі. До завтра? питають мої, до завтра відповідають фіалки. Моя навіки. А завтра ще не розвиднілось добре. Біжу на вчорашні стежки і, раптом, не добігши, спиняюсь. Мене затримує запах пароходного диму. Я знаю, я певний, що її вже нема. Вона од'їхала ранішнім пароходом. Ось він ледве сіріє на Сірому морі, навіть дим вже розвіявся. Стою на дорозі і втягаю у себе той легкий запах. Це все, що лишилось від мого роману.